An Najdi rahimahullahu taala. Di kitab-nya Kitab Tauhid. Babul Ma jaa Apa-apa yang berkenaan tentang permasalahan riya'. Yaitu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 Apabila ar-riya tersebut ringan Yasir Maka ria tersebut Termasuk dari kalangan Asyirku al al-Asgar Dan itu merupakan keumuman dari ar-riya Oleh karena itu syaddad ibn Aus Radiyallahu ta'ala anhu boleh mengatakan kunna kami menganggap bahwa arriya' suatu kami di zaman Rasulullah SAW Bahawa bahwa arliya termasuk dari asy syirkul asghar dan telah datang hadis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 Di hadapan para sahabat Ridwanullah Halewajumain, Osman ibnu Affan yang mempraktekkan cara berwuduknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian beliau mengatakan, Lakat raih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawbaa mithl wudhui hada. Aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk seperti apa yang aku kerjakan ini.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 untuk mengajarkan pada mereka Cara dan kefiah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengamalkan suatu amalan Yang ini tidak termasuk dalam Ar-Riyak Bal huwa min babi ta'lim Ta'limun nas Memberikan pengajaran kepada manusia Sehingga dari sini kita mengetahui Bahawa Ar-Riyak Memiliki beberapa persyaratan Yang pertama Untuk menampakkan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 orang-orang yang dia perlihatkan ibadah tersebut Wa qawlullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul innama ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa man kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih firman allah subhanahu wa ta'ala katakanlah inna ma ana basyarun katakanlah wahai muhammad ibn abdillah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam inna ma ana basyarun sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia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 Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam Sehingga dari sini Tidak diperbolehkan Bagi kita untuk menyandarkan Sifat-sifat ilahia kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam Seperti yang telah dilakukan Oleh kaum nasarah Yang hulu, ekstrim Terhadap Nabi mereka Isa Alaihissalam Yang menyatakan bahawa pada diri Isa Bercampur antara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 Yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Buaysi dalam kisahnya. Wainna min jodikat dunya waratah, wamin ulumikah ilmu Allah walqalam. Dari kedermawananmu adalah dunia dan segala isimu. Ilmu mu adalah ilmu yang terdapat di dalam Allahul Ma'fuz, menisbahkan kepada Rasulullah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 dari al-quran mahwa ad-dalil ya akhi salih bahwa allah subhanahu wa ta'ala yura fi al-akhirah ha wa yawma idhin nadhira ila rabbihanaadhira sant anta ma'na fi wasitiyah kana Naam. Indak ya akhi, yang lain. Ta'ta dengan bulan. Al-aya al-aya al-Qur'an min al-Qur'an. Naam. هذه يا فضيل عندك يا أبذر من القرآن عندك يا أبد القهار للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله لذا جاء الله سبحانه وتعالى Na'am ya Rifai. Na'am ya Darifki. Masih-masih ada beberapa dalil. Na'am, na'am ashabul wara man yadri. Dakai Salman. Yauma idzin la mahjubun. Kallaa innahum arabbihim ar yauma idzin la mahjubun sesungguhnya mereka orang-orang kafir, Kasi -kasi orang -orang kafir, sih orang-orang kafir yang disebutkan had ayat ini, ah ha. dari mana pendalilannya? Sant, orang-orang kafir, ya arrobbihim dari rob mereka lamahjubur, mereka dihalangi, jadi yani mereka tidak akan melihat Allah subhanahu wa taala. Kata Imam Mushafi rahimahullah kalau ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala fi halisukht dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Dalalah ala annal mu'minina yaraunahu fi haliridha menunjukkan bahawa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Naam. Zid آية أخرى أصحاب الوراء درحمن ها هل تعرف دليلا آخر نجاهد ها آية أبا, أبا نعيم لا لا غير ظاهر والحال ربما يستدل بذلك هؤلاء الذين ينفون رؤية الله نعم غيره غيره من ها ها على الأراءك ينظرون نعم على الأراءك ينظرون آية أخرى ماذا فيه أه؟ لهم ما يشاءون فيها و لدينا مزيد مثل زيادة و لدينا مزيد طيب من السنة حديث الله المستعان أين حفظ الواسطية أين وضعت هل وضعت في الخزانة الله المستعان هاتي عبد الله أفضل الله ثاني، ها جرير بن عبد الله، ها ماذا؟ أدرك الله فيك إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي riwayat لا تضامون في رؤيته وفي riwayat لا تضارون في رؤيته naam al-hadithi ذلك متawatirah tayyib barang siapa yang mengharapkan itu? <تصفيق> naam orang munafik melihat Allah ya akhirnya melihat Allah tapi <coughs> dalam keadaan mereka kapan mereka melihat dalam sant di bukhari muslim orang munafiqun melihat Allah tapi mereka tidak melihat Allah dengan penglihatan yal-tadzubi Yang dia merasa lezat dengannya Kau munafiqin Ketika setiap orang menuju kepada sesembahannya Orang-orang kufar telah dipisahkan Mereka menuju kepada sesembahan mereka masing-masing Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari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 ketika mereka hendak menyembahnya maka mereka terpelanting ke belakang dan mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan bahawa mereka melihat tapi bukan penglihatan yang mereka merasakan kelegaan nah barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan rabb Allah Subhanahu wa taala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 Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun Wa qala kullu bid'atin dalalah fi annar Maka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah amalan yang saleh Syarat seorang itu beramal yang saleh Apabila dia mengikuti Sunnah. Kemudian syarat yang kedua, walau syirik beribadat itu Rabbihi ahdah dan jangan dia menyukutkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahuwataala dengan sesuatu apapun. Maka ayat ini menjelaskan dua persyaratan diterimanya suatu amalan. Persyaratan yang pertama yaitu atau At hid fil ibadah.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 Tidaklah diterima Syekhul Islam Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan ayat ini Di dalam Babur Riyak Untuk menjelaskan bahawa Seorang yang amalannya Riyak Tidak terpenuhi persyaratannya. Sebab seorang yang Ketika dia beribadah Dengan maksud dan tujuan Riyak Berarti dia telah menghilangkan Satu persyaratan yang penting yaitu ikhlas memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala wa an bi marfu'an dan dari abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu' qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ana agna asyuraka'i an syirk aku paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu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 Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan tertolaknya amalan seorang yang mencampur amalannya dengan ar -hiya. Sebab ar-hiyak minasyirk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari setiap amalan yang di sana terkandung syirikan. Naam. Asyirkul Asghar atau syirkul Akbar Hadis ini secara umum menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa taala menolak dan tidak menerima sedikitpun amalan yang dicampuri dengan amalan asyirk. Nah, apakah itu riyah ataukah yang lebih besar daripada riyah? wa anna Abi Sa'id manhufan dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu' yakni nah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al dajjal mauka aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan yang paling aku takuti atas kalian menurutku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 Ikhlas dalam beribadah adalah perkara yang sulit sekali Sehingga ketika seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu SWT dengan ikhlas Maka sungguh dia telah merasakan satu kenikmatan Dan dia akan merasakan hasilnya Kalaulah para sahabat dari dolanullahi alaih ma'ajma'in Mereka sangat khawatir Dari yang namanya kemunafikan Beribadah Dengan tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu SWT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 Sesuatu yang paling dikhawatirkan. Yang terkadang seorang tanpa terasa ternyata dia jatuh dalam pelanggaran itu. Kalau bala ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah itu? Yang lebih berbahaya, yang lebih dikhawatirkan daripada al-Masyud Dajjal. Kala asyirkul as khafi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syirik yang tersamarkan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 dan dia salat dengan tujuan untuk memperlihatkan pada orang tersebut. Rawahu Ahmad. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Rahimahullah Ta'ala. Dan disebutkan oleh pentakik kitab ini. Hadis ini sahih. Dihasankan oleh Al-Albani. Rahimahullah Ta'ala. Dalam sahihu. Al-Targhib, ya. dan juga Sahihul Jami. Nah, dan ada penguat yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Majid, yang diratkan oleh Muhsinah dari Mahmud bin Labid.